بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين باب دې په بیان د منع اكيد او بدګمانه په مسلمانانو من غیر ضرورت چې د دا دائم غیر ضروري په مسلمانانو باندې قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا استنيروا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم وانا بهرره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكثر الاذى في ضرص واشبك كثير شو قصد ابي او في ظل او يوم نمبر حديثه هيك دكله شده واه باب دې په بيان ده حرام والی د سپکاوی د مسلمانانو کې هو <تصفح> الله فرمای تو کې دې نه کې سړید سړاو پوری شاید چې دا سړی دې سړونو غوري او نه خزي له خزو پوری په مقابله د نسای قوم راغلل نو رجالتي مرادي شاید چې دا خزي دې را غوري ولا تلمزو انفسکم اتاسب یو بل باندې بد موایي ولا تنابزو بذل قاو وملت غلط نمونه مالي بے صلیص ملفوظ قباد ایمان امام کے راہ میں بے تغلط مناقلی سنے ہوئے سنے ہوئے مومن دیو تو تغلط تو مناقلی بے صلیص ملفوظ قباد باسا بےسا بے صلیص ملفوظ قباد ایمان ومالم یتر ترش کسی گن وملمہ تو فو ذائک مظالم تو واسا یہ ظلم نہ لاشی اور مظالم بادل ایمان کې ما یو دوه معګاران ت وتی شي که نه کو تکه غې که نه سانه ما د ته ویللي چې لاتلل میزو لاته نابو نو ته ځان ته مومن وایي نو چې مومنې نو بل مل پهو کو بعضدل ایمان یو سری ته توغلط نو مخلی و مومنې ایمان دی را دی نو دا خو طببت کاري د څنګهځان ته تادار در لا تا لا ویم یا چې یو سړی مؤمن دی نو تاسو څنګه جنونو غږه غلطونه مناقلي مسلمان او مؤمن دی تا غلطونه مناقلي دا خود د ایمان څخه غاویلې د کایې څه لیسمون فزو کو بعد الایمان نو کترو ځېوی نو تو ووا باځه نو باځي او الله میعتبو فؤلاء هم الظالمون پڑھی لایو زه هماره سره مزه واه واه سبحان الله وله مازه چې مخامخ عیب لګی همزه په شیشه او باځي ویه بل عقص ابا کنه شبا صلی الله و علیه و آله و سلم قال بهذین البريء من الشریعيه احترامه و فضله ذل بل و ذاته که روايه رجلي سبق قريبا ايت للمزدي وقد سبق قريبا دا قريبا دا حدیث قد وسوا یوکم دیر شمه طب عاش فصوا دولث نمبر حدیث ترشه د مرانشه من قال ابي قريب قال لبت من جبن فقال رجل ان رجل يحب بچا ته په صحته له غصه پیلو خایز نه داچا ته سوه سوه کولو خوري دا روغ واه یو شیله ته بل سواله چې بغوتوی شیيده کړه وای هو او الله په پخوږه کار احسان مړي بخاری ځانې د سوري تاوله تر اخره کوي قرات جما دي غزي مداقدي چرته عبادت دی ربانه ټاکنه دی دا برکت راځي او سم دې د عبادت په کې وای زړه سي بغرا نه لري आवाज نه لري او اخی او صور اغلط شکره او ناره او طور بخاری زمان دا والحمدلله زمان پاکال تکشه او ای اتفاقیات ها نید زمان پاکاردان تکشه او بدا شو ترقوا تناسپن تبا جا زبا دی او پا اول بخاری اول که چه عنوانات تکرار اول دی نغم زمانی پاچاسی بچه عنواناتو ای لص عنوانات یو دلی زمان خیال لی زمان خیال لی چه او سفینزه تیر شو کدو دیر شو نا عنوانات جا مولولی نوام باروی اخیل چی بیان باروی کامو با دیو رانو با نا او با دیو ما با دردو لکو دردو نیدکو مو پا مند دا باروی که دارت پاڈی میشید اگا عنوانات تا تقرار مو دماری پڑی بایی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل واللہ آیتی بل تنوي وتري والله لا اله الا الله يا غير الله لفلان قد هم قال لا فرنت لوهنا كيف قال الله عز وجل انه من الذي يتق الله عليه الله ارسل لفلان سو به پما قسم کې پلاږي دغه قانون کومه ان قد غفرت له ما كتبه او استاد کار ضمرا اکار او ضمرا اکار واحبط عملك صاد هل ثواب دې دنغه مسلمان ته پښتقه باندې چینه نه اوري ګوري سمعت څو پوري وری وایه هم بعد په بیان ده نه کی د ښکارا کولو د خوف قاعده د دشمنانو اپ مسلمان بانی او کنه لا کشمیر دی لادا خوشالي او مسلمان مخ کرکه دی پری لپی دی راکیش تی مونږ نه وی چې مو جوړولایم ورته او د دې کار مله لړی راکیش تی راکیش تی څچې څه دا کیست دی زه ودرګي ستو دے دې نو نه ودرګي ستو دے دې alternator کې ستو دے دې ها alternator څه به دا باندې ترته د باندې هغه ته باندې ډېر عمره کې بڑا مزه کوي ولته ولې نه وایي وایي مې الله نو انت شی الپاشه تیویان وی شی ارونا چرث ইরون دا ټول چی خرصي دارنګي دا غلط موبایل کې شیونه کې کوم اچي دا ټول کرکټ دن هغه عام کوي دا ټول ان الذين يحبون ان تشير باذ بالذين اعمل لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره تا یو لیدري د چبد دي نه خبر دا ها دا خبره لړو عام کوي مليارد پلانو ورڅ کې کرکټو باندې ورڅ کې مليان چې کرکټي په جمعه کې ان الذين <سؤال> يحبون ان تشير فاج في الذين <سؤال> امروا لو معذاب عريم في الدنيا ولا اخرت اني رجفتي بي تي وي سي ار چلائي انفكي داخلي دمي براسي انفكي داخلي قد لاجان دي روسي ان الذين يحبون ان تشير فاج في الذين امروا لو معذاب عريم في الدنيا ولا اخرت ترجات جننه او کی سوچو کو ممتاز مسور بھیج ما شاء الله سب زبردست واضح کی اللا شمامان لکهرو مسلمان سرې خوششاي مخکه کوه غه په پا دابارې وللي په یاررح الله اللله پهغ باې رحمو کې ستا تا کو تلا کې بیا به زنګهتهدي چې یار زمون مون سره د سره تاې بل سره کوله چو به خوې دي نا غلطنو مغسطل نشطه لك نا دیا غلطنو مغسطل غلطن بکا دا اغا مخی تاسو ویلی دی زنی سو زن لکا اعمشو اعماشو باقیبان اغا مشوری کانا اذ جا اوال اعما فاتش غلطنو منا چااتی خفا کی نا دیا غسطل بکا دا ننگا مزیادی که ببنیره ونمو ویرگب تیت شورون لکا اللہ جرات ماتیو کی لکا دارم گناہگار اگرانو لکا فاتش غلطنو منا چ اجواب شکر <تس"> را شوکه د تاسو غوښتنې پیل کړي دا رب په انا باندې رد په خلاص شګه نه په دې باندې او عايزه او دا د حدیث باندې دا تاسو په دې باندې او په دې باندې او په دې باندې حرام باندې د اځه طاری د اځه د جهان الله د ترکان ارزیا الصابده دي زيل ان اكرمكم عند الله واللي في دي وانا ذاكر سمياري زيو ترقان زيو قلال زيو لواري زييا تيجي قالوا دياني وكاغر توجر ترانغلا زييا ابو طن ترانغلا هي تتك تور ترانغلا هي ماشي دي ابو تخبطينها والذين يؤذون المؤمنين <تصفيق> دوا چې زونه دي په خلکو کې چې داپ دی باندې کار کوي کفر دی او دا دا د کفر د جایلت د اعمال د کفر نه دی داخلا کو د جایلت نه دا نه چې سره کافر ګر دی دغه ولې چې سره کافر ګر دی اطفال نصب یو کنا سب کې تور ورنیا حت وعلى المیز او بل په مړي باندې شان دیوال داپ جایلت چې کفر کارونه دي او دا نصب کې به تور هغه جناره کوه په بیان د معنا کې دوه دوکینا او بگذن دو ملاوٹنا دیکن دا آیات چوان ابی حریرت رضی اللہ و تعالیٰ واللزی لی عدود المؤمنون مقنات جیرے مقتصر وقت احتملو بہتارو ایک مبینہ وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارم الحمال علین السلام چاہ چمون تا اسلحہ رانیہ اگر فلیسر من ناظمون میں مسلمان تا اسلحہ ومن غشنا في زمنا تاج مصرا لو كو غو زمنا دي ابيريات لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا صبرت قام يا اسلام تي ري دو بيو ديو خراق بلي فات قله يدو فيها لا في بكي داخل كو فنات اصحابو بلن ور في ذا غتي داني بلن يا خوالي لو دواري تفقال ما هذا بذ الشريم وذا الشريم يا صاحب قام کاله ابو سناوي بارامه سره یا رسول الله نوماغ لاې پرله کاله افلا جادو پهطي تا د قرران د دو پااس دور نګو ح یارا ن منغا شنا په لنا دا ح ت شو دی نه دا دی منغا شنا په ل نه چا چې زمونه چې مون سردو قو نه دی دا بل حدي په ایکس درس ات ح تنبر د چ دی تو دا او دا زله خبره دا قاضي هغه تاजीर ورکول کنه اني لوسره ځنه ارزه سزا وکني چې څه راکيدي وکړه نه وراله مکويدا قاضي ناروادي ناروادي ور وکړ ځا چې سزا دا مناسب دي کنه ها اسلامي قانوني پایي کې تاजीरات دي چې اته د جنو سلفو او هغه فقېدي مسالې څخه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجش نہ منک د ګوډی جايز د ګوډی ګوډی د چا اخ دی لگا د مشرک مبارک یوسف قسم وکیدس څنګه سو سبا د مشرک مبارک قسم وکیدس ا ها ن د د د ن د ب کار کړه قسم پاللا چې دا مشرک دی شرک مرش الله نه ما او صحیح برابر دا مشرک الله نه ما پکې نکاغتو بو غزي نه نه ما پکې سوګو نه اوږه او سوګو یو برابر شي پڑھیه نجش نبی اسلام مره کړی دا اخلی نو اتیبل کراټي دی وای هه نبی اسلام ذا دا انذل تدى دا ذكر رجل رسول الله انه يخدع في البيوع طلب يذكر هذا ها ذكر فقال رسول الله من بايع تفقل الخلافه نو ابن عمر سيد فرمى چہ وکرا رجلن یوسبی نبی علیہ السلام تو کہ انو یخدع فی البیوت جیزہ صرف دی بیوت کے دوکا شباب خلق را تہ جےن بس لگا دوکر اللہ کی ذنف ہے گما نفق فقال رسول الله نبی اسلام السلام تو من بیاتا چا فرج بیا کے فق قل لا خلا بتہ دوکا مگر نہیں کھدوکا برسنا کے اور دوکا اکھڑے وردا ہوا جس چادر خیمہ لا خلا بتہ وائے ہو سوک چه خرابی خضد یو سری یو سری خضد آنگی تا گرد وڑی خبری کنی چه دی خوان سر وانا که زحر وانا که دا چلو که او خب بمرا اصده او هو یا مملوک روانی خبال مولا تا چه دی مولانا فیسی پتاوا دا چل که دا چل که فلیسا مننا ندازم مننا ندازم مننا ندازم مننا بس سبحانه ز <laughs>